Helena Marten, a kávé illata. Részletek. Óvatos léptek neze hallatszott a lépcsőn, mintha valaki a sötétben tapogatózva haladna lefelé. Aztán a lépcsőházból az üzletbe nyíló ajtó akkora lendülettel csapódott ki, hogy dörrenve nekivágódott a mögötte álló hordónak. Johanna kíváncsian fordult meg. Egy sötét hajú fiatalember állt ott hegedűtokkal a kezében, és összehúzott szemmel pislogott felé, mintha hozzá kellett volna szokni az üzletbeli nagyobb világossághoz. Úgy nézett ki, mint akit egy egészen más világból, egy távoli csillagról helyeztek le hirtelen a négy fal közé, a szűkös boltba. Juhanna alig nézte többnek húsz évesnél. Nem úgy volt öltözve, mint egy júdengasszei, ahol mindenki merev, galléros, sötét kabátban és kapedlivel a fején szaladgált, hanem bordószínű, az ujjain és a hajtókáján enyhén kirojtosodott, hímzett kabátot viselt, meg bőrből készült sötét térnadrágot, fehér harisnyát és fényes csatos cipőt. Hajtincsei a homlokába hullottak, annak ellenére, hogy ezt próbálta megakadályozni azzal, hogy a tarkóján összefogta a haját. Középmagas volt és jól megtermett, keskeny, hosszúkás arcú, enyhén ívelt orral és telt ajkakkal. Johanna alig tudta elfordítani a tekintetét kifejező szemétől és hosszú szempilláitól. Ilyen vonzó férfit már rég nem látott. hirtelen úgy érezte, a világ megszűnt létezni körülötte. – Ó, a komponista úr, személyesen? – Áhítatosan hallgattuk! – szakította ki káboltságából Jehuda hangja. Szalom, áléhem! köszönt a fiatalember. Óvatosan letette a hegedűtokot az ajtó mögötti hordóra, és kezét nyújtva közeledett Johannához. Gabriel Sterna nevem. És maga kicsoda? A mosolya olyan sugárzó volt, hogy Johanna hirtelen zavarba jött. Erőnek erejével kényszerítette magát, hogy ő is mosolyogjon és köszönjön. Johanna Berger nagyon-nagyon szépen játszott hebegte és gyorsan elhúzta a kezét az idegen-meleg szorításából. – Köszönöm! – a férfi rám hosolygott. Segítség! – gondolta Johanna. – Mi történik vele? Megpróbálta legalább félig meddig értelmesen viszonozni a férfi köszönését, de meg kellett állapítania, hogy nem képes még egy éppkézlább mondatot sem kinyögni. Hogyan lehetséges, hogy ez a férfi kizárólag a megjelenésével ennyire kizökkenti a nyugalmából? – Térj már észhez! – próbálta összeszedni magát. Csak remélni tudta, hogy belső felindulását nem lehet észrevenni. – Mi volt az a darab, amit az imént hallottunk? – kérdezte hangsúlyozottan, közönyösen. – Egy szonáta, amit még Itáliában komponáltam. – Nagyon szép volt – ismételte meg Johanna. – De szellemes! Nem tudna kicsit eredetibb lenni? Johanna a fiatalember hajtókájára merett, melynek csipkéjéből néhány szállógott ki. Sütött a nap, és én kinéztem a tengerre, közben a darabot komponáltam. A hangok szinte maguktól jöttek. A fiatalember még mindig mosolygott, és álhatatosan Johannára ra szegezte sötét tekintetét. – Segítség! – gondolta megint az asszony. – Mikor mosolygott rá utoljára férfi? Mikor szaladt ki valaha is az erő a lábából, csak mert egy férfi ránézett? Bergerni asszony a piasztéri kávémalom tulajdonos nője. Kapcsolódott bejel huda. Johannának nehezére esett világosan gondolkodni. Hirtelen öregnek és csúnyának érezte magát. Éppen ma volt egy kis gyulladás a szája bal sarkában. Miért is hagyta el a házat, anélkül, hogy egy kicsit rendezette volna magát? Aztán még ebbe a tolongásba is belekeveredett, és az egyik hurok leszakadt a ruhájáról. Nagyon örülök, hogy megismerhetem, bergerni asszony. Most sajnos mennem kell. Most se bőrlányait tanítom. Kivette a jobb kezét a kabátja zsebéből, és Johanna felé nyújtotta. Én is örülök, válaszolta Johanna. Hangja, mintha a messzi távolból érkezett volna. Gabriel Stern a bal kezével megragadta a hegedű tokját, majd a másik kezét még egyszer üdvözlésre emelte, és kilépett a bolt ajtaján. Johanna semmit nem tehetett, amivel feltartóztathatta volna. Viszont látja-e még valaha? A zsidó hegedűs képe hirtelen olyan elevenen jelent meg Johanna szemei előtt, mint a húsvér alakjában állt volna előtte. Mi volt olyan különleges rajta, hogy ekkora hatással lehetett rá? Tette fel az asszony a kérdést. A enelett volna az, amelyet játszott, azok az édes csábító hangok? Vagy egyszerűen csak elbódított a Jehuda kávészemének az illata? Még mindig az ujjain érezte az élénk színű anyagok tapintását, amelyeket a szatócs kiterített előtte, a brokáts sejmes anyagát, a hűvös sejmet, a finom csipkét? Vajon milyen lehet az ifjú bőrének érintése?